«Який розумний хлопчик!» – усміхаючись неприродно великими губами, сказала ведуча, коли оператор вже знімав з учасників дискусії мікрофони, а на екрані на стіні навпроти показували рекламу. «А я ось тобі зараз щось подарую. Ти мені зробив цей ефір неординарним!» Вона окинула оком полиці на стіні позаду крісел. Напевно, для оформлення студії на них було понаставлено різної всячини – сувеніри, іграшки, пару книг та горщик із квітами. О, саме те, що треба! Нарешті задоволено вигукнула ведуча і зняла із полиці невеличку м'яку іграшку синього кольору. Сергійко був чимним хлопчиком, тому не став відмовлятися від подарунка, хоча подумав – Нічого ти, тітонько, не тямиш в підростаючому поколінні. Давно вже я з таких подарунків виріс. Він узяв іграшку, подякував і раптом почув. О, тісатко! Всі в студії розсміялися. Таким кумедним був і голос синючу болодивака, і те слово, яке він промовляв. Сторінка сім. Звідки взялося це диво? запитав оператор. Ведуча тільки знизала здивовано плечима, мовляв, звідки мені знати. І от тепер, коли вони з мамою сиділи за столом і чекали замовлену піцу, те інтерактивне створіння знову нагадало про себе. Мама дістала іграшку зі сумки і почала уважно її роздивлятися. «Дивна фантазія у когось», нарешті промовила вона. «Не ведмедик, не їжачок, не котик». «Хто ти? Диво, синьобоки!» «О, тісатко!» Знову повторила іграшка своїм кумедним таємничим голосочком. На них почали озиратися за сусідніх столів. «Ну то ми тебе так і зватимемо, отісадко, сказала мама. Вона заховала іграшку в сумку і повернулася до розмови зі сином. «Зараз швиденько поснідаємо, я посаджу тебе на таксі, а сама в лабораторію». Там на мене чекають дуже важливі експерименти. Здається, я на порозі грандіозного відкриття. Але ти не забудь забрати у мене своє отісатко. Три. Останній день літніх канікул. Ні з чим не зрівнянні відчуття. Наче й сумно, і ще одне літо минуло, безтурботна пора, коли можна і поспати довше, і пошукати себе серед цікавих книжкових героїв, і з друзями поспілкуватися, і з мамою кудись з'їздити у відпустку. І радісно, ти став старшим на один клас, вже не якась малеча, а поважний шостикласник. А головне, завтра знову побачишся з друзями, за якими так скучив за три місяці» та навіть за тими, кого хоч і ворогами не назвеш, але друзями навряд чи колись стануть. «Ну що, отісатко, не дуже нудьгуєш», – заговорив Сергійко до подарованої іграшки ніби до істоти, що може зрозуміти і відповісти. Він все ще перебирав у пам'яті пригоди сьогоднішнього ранку. Сторінка 8. Наче нічого такого особливого. Однак то була таки пригода. Інтерв'ю, прямий ефір, подарунок та навіть і сніданок з мамою в кафе – таке трапляється не кожен день. Дочитавши останні сторінки хронік Нарнії, Сергійко іще раз передивився заздалегідь куплені зошити, щоденник, обкладинки для підручників, олівці, альбом, новенький шкільний наплічник. Можна було б і ще рік походити. Мама випрала його, і він виглядав цілком пристойно. Але тиждень тому прилетіла з Канади єдина мамина подруга Джулія і привезла такий крутий подарунок. Натішившись шкільними обновками, Сергійко перекусив бутербродом із чаєм. Мама завжди залишала в холодильнику обід, який достатньо було тільки підігріти, та нерідко він ставав вечерею на двох. І вибіг погуляти на вулицю. Може, зустріне сусідку однокласницю Марисю, буде про що поговорити напередодні першого дзвоника. «Ну та звичайно, ми ж тепер телезірка!» Почув за спиною, щойно опинився у невеличкому скверику поруч із домом. «Вітаю, Марисю!» Не відреагувавши на єхидну репліку подруги, приязно всміхнувся хлопчик.